Зустріч Ваймса з Патріцієм закінчилася так, як і всі подібні зустрічі. Тобто у гостя залишилося дивне неспокійне відчуття, що він щойно був за крок від загибелі. Ваймс вирушив побачити свою наречину. Він знав, де її знайти. На великих воротах подвір'я на Морфійській вулиці він побачив знак «Дракони є тут». На бідній дошці біля воріт значилося таке «Анк Морпорський сонцесяйний притулок для хворих драконів». До стіни було ретельно прибито маленького, порожнього і жалюгідного дракона, зробленого з папіємаше, який тримав коробку для збору пожертвувань з написом «Не дай моєму полум'ю згаснути». Саме тут леді Сібіл Ремкін проводила більшу частину свого часу. Вона була, як розповідали Ваймзу, найбагатішою жінкою Ванкморпорку. Насправді, статки її були більшими, ніж статки всіх інших жінок Ванкморпорку, якщо її скласти докупи. Люд говорив, що це було дивне весілля. До людей, які перебували вище за соціальним статусом, Ваймс ставився з огидою. Через жінок у нього боліла голова, через чоловіків свербіли кулаки. А Сибіл Ремкін була єдиним нащадком однієї з найдавніших сімей Ванку, але вони опинилися разом, як дві гілочки у круговерті, і підкорилися неминучому. Коли він був ще маленьким хлопчиком, сам Ваймс думав, що багатії їли зі золотих тарілок і жили в мармурових будинках. Але потім він дізнався щось нове. Найбагатіші багатії могли дозволити собі бути бідними. Сибіл Ремкін жила саме в такій бідності, доступній лише найбагатшим. Жінки, які були просто заможними, накопичували й купували сукні з шовку, прикрашеного мережевим і перлами. Але ладі Ремкін була настільки багатою, що могла дозволити собі ходити в гумових чоботях і твідовій спідниці. Вона була настільки багатою, що могла дозволити собі жити на печивий бутербродах із сиром. Вона була настільки багатою, що жила в трьох кімнатах, в особняку на 34 кімнати. Решта були повні дуже дорогих і дуже старих меблів, покритих шарами пилу. Причину того, що багаті були настільки багатими, Ваймс вважав уміння витрачати менше грошей. Візьміть, наприклад, чоботин. Він заробляв 38 доларів на місяць плюс надбавки. Справді, якісна пара шкіряних чобіт коштувала 50 доларів. Але доступна пара чобіт, які можна було проносити сезон або два, а потім, коли картон зіпсується, вони почнуть текти так, що ноги вже ніколи не будуть сухими, коштували близько 10 доларів. Саме такі чоботи завжди купував Ваймс і носив доти, доки підошви не стиралися настільки, що найтуманнішої ночі він міг би сказати, де саме перебуває, просто ступивши на пурківку. Але справа в тому, що хороші чоботи можна було носити роками. Той, хто мав 50 доларів, Мав пару чобіт, які тримали ноги сухими всі 10 років, а бідняки могли дозволити собі лише дешеві чоботи і завжди мокрі ноги, при цьому витративши на це в загальному результаті цілих 100 доларів. Це була чоботова теорія соціально-економічної несправедливості капітана Семюеля Вайнса. Справа в тому, що Сибіл Ремкін фактично не мала потреби щось купувати, її маєток був повний великих місцьних меблів, куплених ще її предками. Ці меблі ніколи не ламалися. У неї були цілі ящики прикрас, надбаних предками. А винний льох у неї був таким, що в ньому міг напитися цілий загін спалеологів, Звичайно, якщо вони не бояться згубитися. Леді Сибіл Ремкін жила досить комфортно, щодня витрачаючи, за оцінками Ваймза, приблизно вдвічі менше, ніж він. Але на драконів вона витрачала набагато більше. Сонцесяйний притулок для хворих драконів мав дуже-дуже товсті стіни та дуже-дуже тонкий дах. Такий специфічний архітектурний стиль траплявся лише на фабриках фейерверків. Це тому, що природний стан болотяного дракона звичайного – бути хронічно хворим, а природний стан нездорового дракона – втелещуватися у стіни підлогою стелі будь-якого приміщення, в якому він перебуває. Болотяний дракон є небезпечною нестабільною хімічною фабрикою за крок від катастрофи. За маленький-маленький крок. Існувало припущення, що звичка вибухати, коли дракон сердиться, збуджений, переляканий або просто нудьгує, є частиною механізму виживання, який захищає вид від хижаків. Примітка з точки зору виду в цілому, а не одного конкретного дракона, невеличкі шматочки якого розлітаються по зоні ураження. Якщо хто з'їсть дракона, то отримає такий розлад шлунку, що це призведе до вибухових наслідків, тому Ваймс відчиняв двері обережно. До нього миттю донісся драконячий запах. Це був незвичайний запах, навіть за стандартним анкморпурком. Він нагадав ваймзові запах ставка, в якій алхіміки протягом декількох років скидали відходи від своїх дослідів, а потім осушили. Дрібні дракони свистіли і кричали з перекладин по обидва боки від доріжки, якою він йшов. Кілька збуджених дракончиків раптовим поривом полум'я опалили волосся на його оголих гомілках. Була там разом із парою молодих жінок у бриджах, які допомагали керувати притулком. Їх звали Сарою або Еммою, однак на вигляд вони були більше схожі на Ваймса. Жінки боролися з розгніваним мішком. Коли Ваймс підійшов, Сибіл підвіла погляд. «А ось і Сем!» – зраділа вона. «Потримай, будь ласка, наше невинне ягнятко!» Вона тиснула мішок йому в руки. У той самий момент із дна мішка вирвався пазур, і впився капітанові в нагрудник, намагаючись випустити йому внутрішні назовні. З іншого кінця висунулася голова зі спичастими вухами. На Ваймза дивилося двій копалаючих червоних очей, і з зубатої пащі вилетіла зловісна хмара диму. Леді Ремкін тріумфально схопила його нижню щелепу, а іншу руку полікоть запхала маленькому драконові в горло. «Попався!» – вона повернулася до Ваймза, який все ще перебував у стані шоку. «Маленьке чортеня. Саме би не з'їло вапнякову пігулку. Ковтай, ковтай! Отак. так. Хто в нас, хороший хлопчик? Зараз зможеш відпустити. Мішок вислизнув із ваймзових рук. Тяжкий випадок без полуменевих кольок, прокоментувала Леді Ремкін. Сподіваємося, ми забрали його вчасно. Дракон остаточно розірвав мішок і почав роздивлятися навколо, шукаючи, щоб підпалити. Всі присутні прибралися з його шляху. Тоді він закотив очі і гикнув. Лапнякова пігулка відскочила від протилежної стіни. Усім лягти. Вони вмить підскочили до укриття, яким виявилася довжелезна поїлка і купа каміння. Дракон знову гикнув. Він мав здивований вигляд. Потім він вибухнув. Вони й підняли голови лише тоді, коли дим розвіявся. Перед ними був лише сумний маленький кратер. Ладіремкін вийняла хустку з кишені свого шкіряного комбінезона і висякалася. От малий паскудник, сказала вона. «Нічого не вдієш. Саме як у тебе справи. Ти зустрічався з Гевлоком?» Вайм скивнув. Він подумав, що ніколи в житті не звикне до ідеї, що Патрицій Анкморпорка має ім'я, або що хтось з ним настільки близький, що називає його на ім'я. «Я думав про завтрашню вечірю. Зважився він нарешті. Знаєш, напевне, я не зможу». «Не будь дурним», – перебила Леді Ремкін. «Тобі сподобається». Настав час зустрітися з подрібними людьми, і ти це знаєш». Він сумно кивнув. «Тоді я чекатиму тебе вдома о восьмій годині», – сказала вона. «І не будь таким сумним. Ця зустріч буде тобі дуже корисною. Ти надто хороший, аби проводити ночі, тиняючись темними, мокрими вулицями. Настав час показати тебе світові». Вайнс хотів сказати, що йому подобається тинитися темними, мокрими вулицями. Але це не допомогло б. Тим паче, насправді, йому це не дуже й подобалося. Просто він це завжди робив. Він сприймав свій значок так само, як власний ніс. Він його не любив і не ненавидів. Це просто був його значок. Тоді біжи, ти отримаєш надзвичайне задоволення. Чекай, маєш носовичок? Гемс запанікував. Що? Дай мені. Вона піднесла носовичок до рота. Плюнь, наказала вона. Потім ладі Ремкін витерла пляму на його щоці. Одна з заємозамінних сарчі М -ем ледь чутно гигикнула, та Леді Ремкін не звернула на це уваги. Ось так краще, сказала вона. Тепер іди і захищай наші вулиці. А якщо хочеш зробити щось дійсно корисне, спробуй знайти товстунчика. Товстончика. Він втік минулої ночі. Дракон. Вайм застогнав і витягнув з кишені дешеву сигару. Волотяні дракони викликали неприємності, хоч і незначні. Леді Ремкін дуже через це сердилася. Люди кипували їх, коли вони були маленькими, всього шість дюймів завдовжки як засіб для запалювання свічок. А потім, коли вони спалювали меблі і залишали дірки в килимі під лозі і стелі, просто викидали на вулицю. «Ми врятували його від коваля на простецькій вулиці», розповіла Леді Ремкін. Я сказала, «Чоловіче, замість дракона купи звичайну піч, як у всіх ковалів». Підолашний дракончик». «Товстунчик», – сказав Ваймс. «Є запальничка». «У нього синій нашийник», – уточнила Леді Ремкін. «Так, звичайно». Він піде за тобою, як ягнятко, якщо показати вугільне печиво. Вайнс перевірив кишені. У таку спеку вони трохи збуджені. Вайнс підійшов до загону з новонародженими дракончиками, взяв одного з них. Дракончик захоплено замахав крилами і випустив короткий струмінь блакитного полум'я. Вайнс підкорив свою сигару. Семе, я хочу, щоб ти так більше не робив. Вибач. Тож, якщо б ти попросив молодого моркву, і того милого капрала Нопса пошукати – без проблем. Чомусь Леді Сибіл, яка зазвичай добре розумілася на людях, вважала капрала Нопса милим щукатим хлопчиною. Це завжди дивувало сема Ваймза. Можливо, це той самий момент, коли протилежності притягуються. Ремкіни були одним із найкращих представників роду людського, у той час як нопса можна було сміливо зарахувати до найгірших. Ваймс ішов по вулиці у своїй старезній ржавій кульчузі. Шолом дряпав йому голову, а ноги відчували крізь потерті підошви, що він перебуває десь в вакровому провулку. Ніхто не повірив би, що це йде чоловік, який дуже скоро збирався одружитися з найбагатшою жінкою Анк Морпорка. Товстунчик почувався нещасним. Він сумував за кузнею. Йому подобалося жити в кузні. Він міг їсти скільки завгодно вугілля, а коваль був не таким злим. Для життя товстунчик потребував небагато, і все це він мав у кузні. А якась велика жінка забрала його з кузні і запхала в загін. Навколо були інші дракони. Товстунчикові вони не дуже подобалися. А люди давали йому незнайоме вугілля. Він так зрадів, коли хтось посеред ночі забрав його із загону. Він думав, що його віднесуть назад до коваля. Зараз же він починав розуміти, що цього не буде. Він сидів у коробці, коробка тряслася. Він починав злитися. Сержант Колон махав тоненькою текою з паперами, наче віялом. Він поглянув на вартових. Сержант прокашлявся. «Добре», – сказав він, – Фреде, всі й так сидять», – сказав капрал Нопс. «Я якраз про тебе, сержанте», – відповів сержант Колон. «І чого ми всі тут сидимо? Ми до такого не звикли. Ти тут розпинаєшся, а ми всі сидимо. Почуваєшся недоумком». «Ми повинні все робити належним чином. Отже, на столо більше». Почав сержант Колон. Так. Mm. Так. Гаразд. Сьогодні в лавах вартових ми раді привітати молодшого констебля Щебня. Не салютувати. І молодшого констебля Доболома. А також молодшого констебля Ангву. Сподіваємося, що служба ваша буде довгою. І що це у тебе, Доболоми? Що? Невинно спитався Доболом? Не можу не помітити, що в тебе в руках бойова сокира. Молодший констеблю. «Хіба я не зачитував тобі устав варти?» «Зійде за етнічну зброю», – не вгамувався до болон. «Можеш залишити у своїй шафці. Вартові мають лише один меч, короткий і один кийок». «За винятком щебня», – згадав він, але промовчав. По-перше, тому що навіть найдовший меч у величезній руці троля скидався на зубочистку, а по-друге, тому що поки він не освоїть мистецтва салютувати, не хотілося б бачити, як вартовий ходить із мечем у скроні». Вистачить з нього якийка. І, і Том може забити сам себе на смерть тролі й гноми, гноми й тролі. За що йому таке покарання? Чим він таке заслужив? І це ж іще не найгірше. Колон знову прокашлявся, коли він зачитував інформацію зі своєї теки. Здавалося, що лине пісня. Здавалося, що він поглиблено вивчав риторику. Так. знову сказав він, трохи невпевнено. Тому тут написано. Сержанте. Тепер ви. А капрале моркво, це ти слухаю тебе. Сержанте, ви нічого не забули? спитав морква. Не знаю, обережно відповів колон. Хіба забув? Щодо новобранців, сержанте. Що вони повинні скласти? підказав моркво. Сержант колон потерніс. Подивимося. Згідно наказу вони отримали під підпис кожен одну сорочку кольчуга плетіння Ретясь. Один шолом залізо з мідним напиленням, один нагрудник залізо, за винятком молодшого констебля Англи, для якого нагрудник буде виковано за особливим замовленням, і молодшого констебля щебня, для якого ми пристосували обладунок, що колись належав бойовому слону: один кийок, дуб, одну піку або алебарду, один арбалет, один годинник пісочний, один меч короткий за винятком молодшого констебля щебня і один значок нічної сторожі, мідь. Я особисто прослідкував, щоб усе було акуратно складене в шавки. Гадаю, вони склали все, що потрібно, і все підписали. Навіть за щебня хтось поставив хрестик у відомості. Сержанте, вони повинні скласти присягу. Що повинні? Так, сержанте, це закон. Сержант Колон мав збентежений вигляд. Звичайно, все за законом. Морква набагато краще розумівся в законах. Він знав закони Анкморпорка на пам'ять, і знав їх лише він. Колон лише пам'ятав, що сам не складав присяги, а що стосується Нобі, то єдине, що можна було вважати його присягою, слова на зразок ну, «Тепер пограємо в солдатиків». «Гаразд», – сказав він. «Зараз ви всі повинні скласти присягу. Капрал Морква покаже вам, як це зробити. Морква, ти складав присягу, коли вступав у лави сторожі?» «О, так, сержанте». Тільки ніхто мене про це не просив, тому я склав її про себе. У, справді? Тоді продовжуй. Морква став і зняв шолом. Він пригладив своє руде волосся. Потім підняв праву руку. Усім підняти праву руку, звелів він. Молодші констеблю щебню. Ох! Права рука – це та, що ближче до молодшого констебля Ангви. Повторюйте за мною. Він заплющив очі, а губи його заворушилися, ніби він читав щось написане всередині його черепа. «Я кома». «Квадратна дужка відкривається». «Ім'я рекрута». «Квадратна дужка закривається». «Кома». Він подивився на новобранців. «Повторюйте». Вони хором повторювали. Англа сильно намагалася не засміятися. Морква продовжив. Урочисто клянувся. «Квадратна дужка відкривається». «Назва обраного рекрутом божества. Квадратна дужка закривається». Англа навіть не піднімала очей. Так боялася приснути зі сміху дотримуватися законів і постанов міста Ангморпор, кома, служити суспільній довірі і захищати підданих його, косариска, і величності, підкреслити подібне. Дужка відкривається, ім'я монарха, дужка закривається. Анго намагалася дивитися кудись позаду моркви. На додаток до всього іншого, монотонне бубніння щебня вже на кілька десятків слів відставало від усіх інших. Морква ж продовжував. Без страху, кома, думок про власну вигоду, або боязність за власну безпеку, крапка з комою, переслідувати злочинців та захищати невинних, кома, з готовністю покласти власне життя, кома, якщо необхідно, кома, і допоможи мені, кома, дужка відкривається, зазначене божество, дужка закривається, крапка, Боже, бережи короля, косариска, королеву, дужка відкривається, підкреслити необхідне, дужка закривається, крапка. Англа вдячно замовкла, і лише після цього Зважилася подивитися на обличчя Моркви. На його щосі блищала щира сльоза. «Ну, эм, добре, це все, дякую», – підсумував сержант Колон. «Захищати невинних, кома. «Повторите у вільний час, молодший сержанту Щебню!» Сержант прокашлявся і знову звернувся до своїх записів. «Тепер до важливих питань. Риту Захапугінса знову випустили з в'язниці, тож будьте уважні, усі знають, як він святкує своє звільнення». До того ж, кривавий троль, Вуглеморт минулої ночі побив чотирьох жителів міста. «Якщо необхідно, кома?» «А де капітан Ваймс?» – запитав Нобі. «Він мав би за це взятися». «Капітан Ваймс вирішує інші питання», – пояснив сержант Колон. «Перейти до цивільного життя не так уже легко. Добре». Він знову подивився на свої папери і повернувся до гвардійців. І однієї гвардійки. Його губи рухалися, він ніби... Рахував новобранців. Між Нобі і молодшим констеблем-дуболомом він помітив крихітного нікчемного чоловічка, борода і волосся, в якого настільки переросли всі можливі рамки пристойності, що він скидався над хорика, що визирає з куща. кома! Душка відкривається! Зазначене божество! Душка закривається! Крапка. «Та що б тобі!» – вилайвся він. «Ту ти зараз! Що ти тут забув? Дякую, Щебню! Не салютувати!» «Може сісти». «Мене привів сюди пан Морква», – відповів тут і зараз. «Превентивне покарання із затриманням», – сказав Морква. «Знову!» – Колон зняв ключі з вістка над столом і кинув їх злодієві. «Добре, камера номер три. Візьміть ключі з собою, ми покличемо, якщо вони нам знадобляться». «Ви дуже любязні, пане Колон!» – подякував тут і зараз, тупцяючи, сходимо вниз до камер. Колон похитав головою. «Страшенний». «Ни такий він не страшенний», – зуважила Англа. «Та ні, його ніхто не боїться», – уточнив Колон. «Страшенний невдаха». «Пам'ятаєте, як він збирався йти аж до дум щоб викрасти у богів таємницю вогню?» – сміхнувся Нобі. «А я й кажу йому, то ти зараз таємницю вогню у богів уже давно викрали, тисячі років тому», – підкопив Морква. «А він говорить, то це і є стародавня річ, навіть краще». «Примітка, його викрав правні пальці Мазда» перший злодій у світі. Але він так і не стих його збути. Товар виявився занадто гарячим. Зрештою він погорів на цій угоді. «Підолаште, хлопчина», сказав сержант Колон. «Гаразд, що там далі?» «Так, моркво». «Тепер вони повинні отримати королівський шилінг, відповів знавець усіх законів. «Правильно, гаразд». Колон вишків без кишені три анкморпорські долари розміром з пастку та зумістом золота, як у морській воді. Він по черзі... Кинув їх рекрутам. «Це називається королівським шилінгом, сказав він, поглянувши на Морку. «Не знаю, чому. Ви повинні отримати його після складання присяги». «Правило, розумієте?» «Це показує, що ви всі приєдналися». Він на якусь мить зашарівся, а потім кашлянув. «Правильно». «О, так. Каменор... тролі. Він вчасно встиг виправити сам себе. «Затіяли якийсь смарш на короткій вулиці. Молодший констаблющебню. Найдайте йому сол... Молодший констеблю Щебню, не дайте йому салютувати. Так, що це за марш такий? У троллів новий рік, відповів Щебінь. Справді, потрібно вивчити такі питання. Чи тут сказано, що карли, гноми, затіяли якусь акцію. На честь дня битви в долині Куума, сказав констебль Дуболом. День перемоги у битві з тролями. Він мав настільки самовдоволений вигляд, що цього не змогла прикрити навіть густа борода. ж, перемога із куща, хмикнув Щебінь поглянувши на гнома. «Що? Це тролі на палиску щів!» почав був дуболом. «Мовчати обидва!» перебив колон. «Дивіться, тут написано, ага, написано, що вони йдуть маршем, написано, що вони йдуть короткою вулицею». Він перегорнув сторінку. «Так?» «Тролі йдуть в одну сторону, гноми в іншу?» перепитав Морква. «На одне одному?» «От апарат буде!» зауважив Нобі. «Щось не так?» Англа. Морква замахав руками. «Ой, легко буде м'ясорубка. Ми повинні щось зробити». «Гноми й тролі на одній території – це як відкритий вогонь на підлозі карткового будиночка», – сказав Нобі. «Пану, ви коли-небудь розводили вогнича у картковому будинку?» Зазвичай червоне обличчя сержанта Колуна стало блідорожевим. Він пристебнув до пояса меча і взяв палицю. «Пам'ятайте», – сказав він, – «там ви маєте бути обачними». «Так», – сказав Нобі. А може будемо бачими, одразу нікуди не підемо.